Zainik antolatzen du, eta zertikan e, kolpe morearen ekimenau? E, ba, bueno, kolpe moreak e, antolatzen du. hasiera batian, ba, ernaiko lantalde batek, e, bueno, ikusizun beharra zegola e, borroka feministari heltzeko ere gazten artean eta urratx feministatzuk emateko, eta, bueno, hortik abiatu ginen. Eta, bueno, urten ja izan da kolpe morearen edo izena, eta identitate hori pixkatzea azteana. Eta, bueno, hori ba, behar batzuk ikusizien, esan egun bezala, eta siginen horren baitan antolatzen, eta, bueno, bai urte guztian, eta iraunkorra dela, eta antolatzen ditugu guaz ezberrinak. Gehien batean, elzen diogu urtean zehar e, formakuntzari, bai barne formakuntza, eta kanpo formakuntza, eta gehoia martxoan, zentratzen geha, ba, gure martxo morean, aurten guaz dela bigarrena eta bueno, gehoia bai bukaltuko dugu, e, u da ibeira e, generoindarkeria pixka bat lanzen, haua e, jaiak, eta mm horremultan. -hmm. Formatzei jo izen egin bideratu beha, edo nola iten zut, eh? Oi, esan ez dela, pixka bat, bai egiten dugu, barne formakuntza talia beira guk ere, mm -hmm. ba, ez, ola ikasten dugu lako, eta ba, pixkanaka formatzen zelako, eta geho kanpora begira, e, bazte ba, txea normalian egiten ditugu saioiek, e, gauza ezberreinan inguruan, haiz eta irekila dien. Osa, eta, bain eskentzako, bain mutilentzako, irekila, baina gauza ezberreinan inguruan. Oain adibidez, bain martxo morian ere sartu ditugu formakuntza batzu, bai, ekonomia feminista dela, edo abortua dela, eta bueno. Kompleto, ez? Eso pinta bintan adubentzat. Ni gainetik ikusi duten agatek. Bai, bai saiatzen gea eh e, oain ikusten ditugun edo kezkatzen gaitutzen e, gai ezberdinak astero edo eh sartzea. Hartzen ditugu eh hasteko, bueno, ilabetekos tira guztiak eta pixkat gauza ezberdinen inguruan edo iten ditugu bai abortuaje, genero indarkeria, feminismoa gai bezala hor bai nahi dugu laia pixkat feminismoa gaia bera eta ezagutzia eman, eta pixkanaka ere jendiak barneratzia. Horrek, kauzaba da alde gotia eta minu gulertu eh? ez da ere xa, eh? ondo gulertzia. Ego ez taba iratzen astentzearen, ordu dut sortzen dira, zalantzak, eta eta bueno, hortan da zageien bat ez Egin ditugun bi bi asteburu hauek izan dira mutilentzako tailerra egontzen, tailer feminista eta neskentzako mm. autodefentsa, eta gero 2. egon zen sexu genero tailer mistoa edo. Ja mutila ketan eska eta bai asmoa da hoy eztabaidatzea eta eztabaida hoietan makezkak azaleratzea, ez? Eta batantan tabestean ikus puntuak ere konpartitzia. Eh, kuriosia nola juntzen tailer e, mutilentzako tailerri Ba, Lengo urtian ere ingenun, e, mutilentzako taierra eta oso pozikateazen jendia, e, etorri zien e, ba, mutil batzuk, ta, e, mono, talde feminista bat etorri zen, eta, eta behaieke mantzuten, kau guk ez dakigu zerren mantzuten, ez? Mm -hmm. Azkenia mutilentzako dela eta behaieke ere behaien espazioa da katelako, baina oso pozikateazien. Eta urtengoan ere oso ondo juna da, oso positiboa da valorazioa, E, este bueno, o sea, Picoefti mutilko puro, mm -hmm. ama bat mutil, mm -hmm. el zian, eta oso gusto ai komendatu digute. Así que bueno, go berekin gehatzen gea, ja, geu ze hitzen ze hitzen dute da. Fútbola, cerveza, fútbol betiko, betiko, ¿sabes? <laughs> <zakez>, joder. <laughs> Erreset. Pero askotan astuten iten dare bai, eh, feminismo tic Ladan dudak ekela mutilekin mm -hmm. eta mutilen esparru hori, eh? Bai, bai, oi, duk, balorazio hori bai, baiiten genula Bai, neskek behar genula gure espazioa eta mutilek ere, bai ez Naiz gero bateratu ere euki espazio hori Edo bai, euki beste gune bat, bat denak elkarrekin borrokaiteko Baina bakoitzak ere bere espazioa berdula Txapo? Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> uh... Bigaren adera Oida, bueno, ze ondauan arte, bat ezen leengo urtean, ze antoratu zenuten edo pixkat hortikan? Ba, e, bueno, e, leengo urteko eta urteengo formatua e, gutxi gora bera berriña izan da, e, aste bururo, edo, bueno, le, aurten e, ostirale eta leengo urtean, ba, astean ze hartzeo zeiten genuen, e, aste burutan beste zeo zer, eta hori, ba, bai egindia feminismo taierrak, neskentzako, mutilentzako, abortua lan genero indarkeria lan da, E, eta, bueno, haurten ere sartu, sartu eguna izan dan eskentzako autodefentxea, ba, askok keskatzen zigutela eta bat laia gogoa. Eta, geho, haurten ere sartu dugu ekonomia feministan inguruko itzaldi bat, datorren hastian izango dena. Interesantea. Eta, bueno, geho gure, bueno, martxoai bukaera emateko e, afari feminista. Lehen urtean izan zen lehenengoa, eta aurten ba, bigarren afari feminista dakago urrengo hastian. Ostiralian, gaztetxian. Eta juna idunak, zein zei berdu, edo... Juna iduna, ba, sarrera dut, txartelak salgai ditu, zindi eta landare tabernan, non eurotan, barkatu? Zindi eta landare tabernetan, mm -hmm, amarre eurotan dara. salgai. Eta, bueno, nahi duna gombidatua dago. Geo kantalia eta egu dugu bukaeran, kopa eta kafiakin, eta, bueno, ondo pasatzeko aukera. Jara, jo, biskat bukatzeko... Sebarra si jo iten ba, arte indenekin eta pixkat ba, nola jo den edo, a inguruan? Ordez ninguruan? Ba, gu oso pozik gaude. Eh, lengo urtetik onea jende askoz gehiu multu da, da ikusia ere jeniak ez barneratu dula eta, eta pixkanaka pizkana ba, lortzen, ez? Bai, aigiala ateratzen zeo ze hortikan eta urtengoaibeira ba oso pozik ere bai, emutientzako tan eskentzako ba, E tallerretan jende pila bat egonda, mutilantzako 15 bat dago milduzien tallerrian, da joi asko da eta guk baloratzen genun oso ondo zeola. Neskentzako ere ba, beste 15 bat egon ginen, da bueno, ezin ez zelako gehiago bestela, bueno, jarraipena emateko asmoakin, eta egia esan oso gustoa gehatzen aia indakoekin, aber gehatzen dien beste 2 ostiraleekin da ber Rafael jakin zemos lukatzen egon bai dela egila ez, ikusten e, da kanpotik, bai, azkenek azkene urtetan ez, zelanketein den feminsuen inguruan, bai, mau, gaztein partetik, ego behilduen partetika, bai bueno, dela ez, hori mm -hmm. nidik zio bat ematen, eta jo, ikusten da, kriston diferentzia, ja, bai dela marro urte doain, bai. askoz presentzik ego, eta bueno, ba, deste zabe bat, ez? Oh. Bai, bai, pixkanaka aigea guboi gazteik e, gazte kuspegitik edo, ba, bueno, aigea, pixkanaka eta geratzen nahiteko, beti bezala, beti esaten dugun bezala, bai, bai, bueno, pixkanaka ematen mm -hmm. beintz Mm -hmm. Haizu? Haizu? Haizu? E, beste, kaldera bat bitua hori interesantia Aber, notatzen zuten edo nola zuten diskriminazioa Edo, edo aktitude sexista edo entorno edo inguru alternatibotan ez? Igual, hitzela ba, batian, diskoteka mierdetan nolako aktitudiak eta Sedan por etxe badaudela, binen, ostaz, gaztetxetan Eta, epa, herriko e, jaitan, eta hor nabariten zute Zuek? Olako jarrera, toki guztitan daude, bai, nabaitzen dira, azkenean oa indikan badaude jarrera asko ez, naiz eta ez zizan beste batzuk bezain bisualak eh, oso barneratuak ditugunak, eta nahi ere ateatzen dienak, eta egia da bereizketa oso nabarmena dela gaur egun ere, naiz eta urratxak ematen agean, ba bueno, ba, diskriminazio hori edo ba, bere izketa hori bada gola. Eta ez bakarrik ama gune alternatiko baitare militantzian beran ere ba, ikusten dia ez hartzen ditugun rolak edo a oso, oso bereiztuak iztubak diela ba, mm. Mutiek hartzen dituztena, eneskak hartzen dituguna ba, oso bere iztubak dielare ba, Ordu ma, hor bueno, txegabiltz ez, lanketa hori nik guretik hasi gure behar dula Dugia, eh? Eta gure burutati, ba, bueno, pixka eta osunarketa hori eman eta pixkanak lortu ez Gune hauetan ere, ba, olako bere izketak ez deotia. Eri txokatzen ditez, ikustia, ja, bes, bat ez ere mutilak, pixka kontzientziatuak honekin eta femininuan hitz egiten ez? Nosotras mm -hmm. edo errekaztelera zabidez, femininua, femininuan bere burua zelatzen, no? oien dikane, entzaten dut emagoitzean, estras, jober, ba, ba, zertik ez ez? Hori da, hori pixkanaka olako detaia diazken mm -hmm. egan ez, A, pixkanaka egiten dutena, ba, ba aldaketa bateo. Mm -hmm. Eta aldaketa hori lortzezkeoz, edo bizitza ja pixkatora generalian nola ikusten zuzuk, asuntua. Nola do optimista za, ez optimista, e, oi da, aberabantze ikan edo atzapen egon den azken aldi jan. Bai ez, aurrera kagoaz ez, eta pixanaka, ba, hau inez eta mantxua izan prozesua, ba, aurrera kagoaz. Eta eta lortuko dugu borroka feminista honekin iraultza ateatzia, asake, bai bye. -bye. Iraultza feminista izango da, edo ez? Bai. Xini si, zentzu? Bai, Iraultza izango da, feminista. Talvez te da izango.